спробувавши його принадливої волі. Курс наш був такий багатолюдний і неповороткий, що ми не ходили до викладачів по різних аудиторіях, а засіли в найбільшій аудиторії на третьому поверсі, і викладачі змушені були приходити до нас. У 41-му інститут евакуювався до Казахстану, а всі молоді за віком викладачі пішли на фронт. Багато хто з старіших вже не захотів повертатися два роки тому з евакуації. Через те викладацькі сили сьогодні не надто вражали навіть таких невігласів, як ми. І тому, коли десь через місяць після початку занять до нас заявився сам заступник декана Охомуш і майже урочисто оголосив, що завтра нам читатиме лекцію професор Черкас, ми ні зраділи, ні сполошилися. Щоправда, професорів у нас ще не було. Не було навіть доцентів. Але зрештою, яка різниця? Істина не залежить від того, чиїми устами вона проголошується. Мене вже обрано було секретарем факультетського партбюро. Як начальство я сидів за першим столом біля самої кафедри, наганяв сяянням своїх орденів страх на тиловиків, асистентів і розгубленість на молоденьких викладачок, яких, звичайно ж, лякав надмір біомаси в моїй постаті. А тут професор. Що ж, подивимося, послухаємо, оцінимо. Стіл, за яким я сидів, знаходився біля дверей нашої аудиторії. Двері скляні, великі, двостулкові, але відчинялися завжди тільки одна половинка. Викладач нижком притискувався крізь вузький отвір, нечутно прослизав до кафедри, розкладав на ній свої шпаргали, вколонявся, відкашлювався, не відгмикувався, несміло бурмотів про се чи про те. А тут бахнули обидві половинки дверей, задеренчало скло, зашуміло і загриміло, щось укотилося, влетіло, ніби бомба прокотилася до кафедри, тоді назад, ще і ще раз туди й сюди, ніяк не спокоюючись, не стабілізуючись, не знаходячи жаданої точки. Тоді пролунав голос спершу тихий, ніби шелест вітру в листі, далі з типовими невтримними висвистами, а закінчилося грюкотом барабанів і ревінням мідних труб. Сарда Напал і Валтасар – ми темні й непросвіщені діти робітників і селян. А войовничі безвірники від народження і ще войовничі ще невігласи нічого не зрозуміли з цього вигуку. Ми знали імена класиків марксизму-ленінізму, імена друзів-ворогів, кращих представників прогресивного людства і міжнародної реакції, але ніколи не чули імен. Названих цим дивним чоловіком бомбою, чоловіком барабаном, чи ким він там був насправді, і професор, прекрасно відаючи про нашу безнадійну недовченість, негайно прийшов нам на допомогу і милостиво пояснив: перший з них асирійський цар, який зібрав докупи всі землі і забезпечив їхній розквіт, а другий, сидячи в казковому Вавілоні, все проциндрив і довів до згуби землю, державу, народ. Будуть запитання? Я Черкас, Олексій Григорович, читатиму вам «Грунтознавство». Запитань не повинно бути. Що таке «ґрунт»? «ґрунт» – основа всього сущого. Всі ви поставлені підошвами своїх ніг на «ґрунт», а головами дотикається зірок, тільки тому ви і люди. Я наведу вам слова письменника, якого ви, на превеликий жаль, не зможете прочитати, хоч він написав їх саме тут, в нашому місті, і адресував кожному з вас». Родюча сила землі, що приймала його сили і мозок, могутні вітри степів, що його породили, надавали пристрасної яскравості його маренню про блискучу прийдешність. Він ще говорив щось, гримів і грюхотів, але я вже нічого не чув, я за коханими очима стежив за кожним порохом цього незвичайного чоловіка. Широке черво. Розчепірені товсті руки, ноги, розтіч, як у тволіста в боротьбі за м'яч, мчить, як тур, жене поперед себе невидиму силу, долає її, топче, пускає прахом. Усі полковники і генерали, яких я набачився за війну, перед якими часто заумирав і здригався від шанобливості, якось одразу змаліли, знищилися, провалилися у небуття перед цим незбагненним волахатим дідом начиненим мільйонним тротиловим еквівалентом знання і непохитної впевненості в їхній сутності, потрібності і справедливості. Сар Данапал і Валтасар Професор Гримів приголомшував-убивав. Але я не хотів бути вбитим, тому після лекції